I Lennart Hylands karusellen i radio avslöjas Medelsvenson modell 1963. Det är statistiken Erland von Hofsten som berättar om Svensson och som kan jämföra med hur den här genomsnittliga svensken såg ut 1951, karusellens startår då man gjorde den första undersökningen. Mycket är sig likt. Medelsvenson är fortfarande en gift man, 48 år gammal, med fru och två barn. Och de bor i två rum med kök och badrum. Fast en del har ändrats sedan 1951. Men nu börjar det skilja sig. Mannen ska ha ett jobb som varje månad ger honom 1300 kronor i lön. Innan skatten är dagen. Cirka, ja. Där de kring. Ja. Och sen har det helt någonting ut med att frun ska ha något jobb. Eh, från eh, något litet upp till eh, rätt mycket kanske. Heltid. Kanske heltid. Det är någonting nytt som inte fanns mina damer för 12 år sedan. Att ni ska ha ett jobb också när ni är gifta. Och vidare. Eh, badrum ja. det ska finnas. Ja. Och familjen har fått bil. Familjen har fått bil. Kanske inköpt begagnad men eh, ja det Ändå finns bil. en bil. Ja. Ändå bil. Ja. Och de har fått tv. tv. Um, ja, den gamle medelsvenson han rökte och det gör den nya medelsvenson också det vill säga att det kan hända det frun som röker eller det kan hända bägge som röker för där har det hänt någonting med att eh, rökning har blivit betydligt vanligare bland damer under senare år Och då har alltså konsumtionen för honom ökat? Ja, eller för bägge tillsammans åtta cigaretter om dagen Åtta cigaretter om dagen och då får han dela med sig tre, fyra stycken till sin hustru. det behöver de alltså inte för tolv år sedan, det förstår ni, ja Gatumodet börjar bli 60-talets trend och ungdomen står mer och mer i centrum. Den brittiska designen Mary Quant är en av dem som skapar enkla, rena linjer och låter kjolängden krypa uppåt. Frisören Vidal Sassoon klipper hennes hår i en klassisk, enkel, så kallad bob och många tar efter. Och The Beatles och långa luggar inspirerar och provocerar. Och The Beatles kommer till Sverige i oktober och uppträder i Borås, Eskilstuna, Karlstad, Göteborg och Stockholm. Kritiken är inte allt för översvallande. Nya Värmlandstidningens recensent skriver Inte ur någon synpunkt kan jag finna dem märkvärdiga. Det veckolånga Sverigebesöket inleds med en radioinspelning och avslutas med ett framträdande i tv-programmet Drop-in. Lagom till jul börjar barbie säljas i Sverige och i teknikens värld sker det saker. Knapptelefonen installeras och kassettbandspelaren kommer.